Встав і озвався до них тоді Нестор, їздець староденний. Горе нам, галос ви тут підняли, як малі, тямущі діти, що їх аніяк воєнні діла не тривожать. Як же із клятвами, як з договорами нашими буде? Чи не вогонь полетять? І задуми наші, і ради, і чистим вином узливання, і рукостискання на вірність. Ми, бо змагаємось, лише на словах, а засобів інших винайти все неспроможні, хоч часу чи мало вже тут ми. Ти ж отріде у рішеннях, як і раніше, непохитний. Воєначальником будь над аргеями в січах жорстоких тіли ж загинуть нехай. Один або двоє Захеїв, хто замишлятиме потай, удачі їм в цьому не буде. В Арго свернутись раніше, ніж будемо знати напевно, ложна чи ні обітниця і до державного Зевса. Дав, бо кажу вам підтвердження знак всемогутній Кроніон саме в той день, коли в кораблях безстрохідних рушали раті аргейські, троянам готуючи вбивство й загибель, блиснув перуном праворуч, знамення являючи віще. Тим то додому свого хай ніхто не спішить повернутись, не перебувши раніше з жоною троянця в постелі, і за єлений печаль, і сльози гіркі, не помстившись, а як страшенно вже хтось захоче додому вернутись. Чорного хай корабля, многовеслового тільки торкнеться, і перед очима усіх він смерті загин собі знайде. Ти ж, володарю, і сам розважай, і іншого слухай. Мабуть, не буде тобою відкинуто те, що скажу я, по племенах і родах, поділи, агамемноне, воїв, родові рід а племені плем'я нехай помагає. Тільки-но зробиш ти так, і тобі покаряться Ахеї. Знатимеш зразу тоді, хто мужній з вождів і народів, хто полохливий, адже за своїх воюватиме кожен. Знатимеш також, чи з волі вогів не здолав ти ще міста, чи з недолугості воїв у ділі військовім невмілих. Відповідаючи, мовив владушці йому Агамемнон. «Знову старче у раді, синів ти долаєш Ахейських. Тільки б, озевсе наш батько, і ви, Аполлоне Яфіно, радників десять таких у мене було між Ахеїв. Скоро упало б тоді владареве прямове місто» нашими взяти руками і зруйноване нами дощенту. Та ж нещастя мені шле кроніон егідодержавний, кинувши в марні звади мене і в пусті суперечки. Ми бо за дівчину юну за хілом змагались завзято, в гнівних словах, і та сварка з моєї вини почалася. А як помиримось ми із ним коли-небудь, тоді вже... Лиха ніщо від троян, І на мить не відхилить найменшу. Та пообідайте перше, Ніж бій розпочнемо ареїв. Кожен хай списа нагострить, І щить свій хай добре насадить. Кожен вдосталь оброку Хай коням завдасть прутконогим. Кожен хай повіз огляне Свій з думкою про боєздатність. Цілий бодень змагатися будемо в справі арея, і відпочинку не буде нам, хоч би й на мить найменшу. Поки аж ніч надійшовши мужів роз'ярілих, розніме. Потом ремінь, щита просякнеться, який захищає воєві груди, й рука від важкості списа зомліє. Потом укриється кінь, Ембльований повіст тягнувши, а як угледжу кого, що осторонь бою захоче при кораблях крутобоких лишитись, ніде після того не заховатись йому від псів і птахів ненаситних.